Pista 55 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 530 Acura di casa emaredmic.gp.dana Messina Firențe 1972 12 Emilian de Moje se scrie D E M O -G E. -O -T, La formation de l'Europe Ele l'invasion barbar. Volumul 1 roman 2 romani Aubier se scrie A U -B I R, Paris 1979. 13. Paolo Diacono. Storia dei Longobardi. Traducere di Fed. Roncoroni. Introducere di Enzo Fabiar Se scrie f a B i a r Rusconi, Ed. Milano, 1971 14. Philip Dixon Se scrie D-I-X-O-N Barbarian Europe Faden, Oxford, 1976 15. David Cumare. Douglas se scrie d-o-u-g-l-a-s. The Norman Achievement, 1050-1100. Iron and Spotwood, London, 1969. 16. Georges Dumezil se scrie d m e cu accent ascuțit z-i-l. Mit e due de Esse de d'interpretation Comparativ. M Le se scrie lui R -O -U X. Paris 1939. 17. Frederic Durand se scrie du -A -N D U R Le Viking Press Universitaire de France Paris 1969. 18. M R. Edison Escri de Du Is -on n EJLS Saga Translation, Introduction and Notes by Cambridge University Press Cambridge 1930 18 Amic Mircea Eliade Histoire de Croyance et Deside Religios. De punct 2 Roman Peo Paris 1978. 19. Christine Fel. se scrie fu -L, l Le Monde Nordic. În. Histoire et Heritage de l'Europe. Barbar. În paranteza. Secolele 5.12. Închid paranteza. Su Ladir, De David Mumare. Wilson. În paranteza. Punct, punct Închid paranteza. L'ibérr. Talandir se scrie Al lui L A N -d -i -r -i. Paris 1980. 20. Emil Félix Gautier. Jean Zeric, Roa de Vandal. Payo Paris 1935. 21. Roger Grand. Recherche sur l'origine de France. Amare. E. Jumare. Picard. Paris. 1965. 22. Dblumare. Hall. -Vist. Germanic. at During the first millennium. Amare. Dmare. Se scrie. Capa un galu. Punct. Fiterhet. Istorie. Och. Antiquitet. Academiens Handlinger, Stockholm 1955 23 Rolf Achmann Se scrie h a h m a n n Le German. În paranteză Trad. Punct, fumare, râmic. Punct, închid paranteza Nagel, Genev, Paris, Munich 1971 24 Enri Hubert Se scrie H-U-B-R-T Le Germain Amare punct Michel Paris 1952 25 Gwyn Jones i Vikingi. Aventure di una civilta În paranteză traducere italiană Închid paranteza Newton Compton Emic punct Roma 1977 se scrie că M P T 26 H mare punct Egars se scrie E G G E R S etc Le le german a le poc Ian punct Michel Paris 1965 27 Dumare. mare punct, Carsten, se scrie K-R-S-T-N Les anciens germains Introduction a Letude de langue et de civilisation germanique Payot, Paris 1931 28 Dumare. mare punct, mare punct King, se scrie K-N-G Law and Society in the Visigothic Kingdom Cambridge, University Press, Cambridge, 1972. 29. Gustav Cosina, se scrie K-O-S-S-I-N-A. Germanische Kultur im i, -I Kurt Kabich, se scrie k a b i t z, -Z h Ferlag, Leipzig, 1932. 30 Bruno Krüger Se scrie K -R u cu două puncte G R. -U. Die Germanen Geschichte und Kultur der Germanischen Steme in Mittel-Europa Band 1 Von den Anfängen bis zum 2 Jahrhundert Umig.zumare. Unter Leitung von Academie Verlag Berlin 1976 31 Râmare. La Tuș se scrie L A. T. O. U. -c H E. e la Cris de L'Occident O. Sanc siècle O. Bir Paris 1946 32 Jack Linzei. Se scrie lui Nd. S.A.Y. I. Normanii. În paranteză, traducere italiană. Închid paranteza, Rizzoli Milano 1984. 33. Florica Lorinz. Oamenii Nordului. Editura Științifică București 1965. 34. Ferdinand Lot. Les Invazion Germanic. Bayou, Paris, 1935 35. Patrick Lut. Se scrie L u t h La civilizațion de germen et de vikings Traducere franceză Editura FAMOT Genev, 1976 36. Mihail Macrea Cultele germanice în Dacia. tip. Gilimele. Cartea românească, Închid ghilimele, Cluj, 1947. 37. Enrico Maffeconi, se scrie M A -F -F E Z Z La dominațione longobarda in Italia. A Curadi Emarademic. Punct. Dana Messina Firenze, 1972. 38. Raul Manseli. L'Europa Medievale. Tomo primo, parte prima, în paranteză, L'Europa E il Mondo Germanico. Închit paranteza. Umare punct, tămare punct, e mare punct punct Torino 1979. 39. Carlo Alberto Mastreli, se scrie în asut -l, l I. Leda. Carmi Noreni. Introducere, traducere, e, commento di Sansoni Firenze, 1951. 40. Lucian Nuzet. Se scrie în usus et. Les Invazion, le Vag Germanic. Pres Universitaire de France. Paris, 1969. 41. Lucian Nuzet. Le invazion le secondaso contre l'Europe cretian. În paranteză, secolele 7-11. Închid paranteza, Pres Universitar de France Paris 1965. 42. Lucien Muzet. Le peuple scandinav au movan aj. Pres. Universitaire de France Paris 1951. 43. Lucien Muzet. Introduction a la Rumologie A partie d'après le not de fumare. Moset. Se scrie m o s, s e cu accent ascuțit. Obir Montagnier Paris 1965. 44. Emil Nac. Se scrie nu e k -kapa. Germania. În paranteză. Traducere italiană. Închid paranteza. E mare de punct. La scuola Brescia. 1972. 45. Gustav Neckel. Se scrie nu e k capa L. Cultur der Aiten. Germanen. Acad. Verlag Gesellschaft, Atenaion Postdam 1934 46 Edward Norden, Se scrie n o Di Germanische Urge Schichte In Tacitus Germania B.G. Tobner Stuttgart Tobner se scrie t eu b 1971 47. Gabriel Pepe, il medievo barbarico in Europa. A mare punct, Mondadori, Milano, 1967. 48. Harold Pickton, se scrie pe ii o n. Early German Art and its Origins, from the beginnings to about 1050. Batsford, London 1939 49. Rudolf Pörtner Se scrie pe ochi două puncte rât în La saga de Vikings În Traducere franceză Închid paranteza Favard Paris 1974 50. Procopius din Cezarea Războiul cu Goții Editura Academiei p. P. Române, București, 1963 51. Paul Richer Se scrie râi, e cu accent ascuțit Les Invasion, Barbar Press Universitaire de France, Paris, 1964 52. Paul Richer educațion e Cultur, dan loxidan barbar. În paranteză, secolele șase, 7, închid paranteza. Ed. du Seul, se scrie su EU-Il, Paris, 1963. 53. Rosario Romeo e Giuseppe Talamo Documenti istorici. A curadi. Volum 1 Roman, 2 Roman, Mediovo, Nuova Edizione. Locher, se scrie lui O. H. R. Torino, 1979. 54. Mario Rufini, se scrie R. U. F. F. I. N. I. Le, origini Literarie in Spania. Lepoca Visigotica. Editura Chila Torino. În paranteză fumic punct amic punct paranteza paranteza 55 Pier Giuseppe Scardigli se scrie S C ar -d -i, -g -l I lingua e storia dei goti Sansoni Firenze 1964 56 Ludwig Schmidt se scrie S H M I -d T De der Vandalen Ferlag punct Beck. Se scrie kapa. Milhan, 1942. 57. Herman Schreiber. Se scrie SUCH RU h R. -E I. Goti. În paranteză, traducere italiană. Închid paranteza. Garzanti Milano, 1981. 58. Herman Schreiber. I. Vandali. În paranteză, traducere italiană. Închid paranteza, Rizzoli Milano 1984. 59. Sir Frank, mumare. Stanton. Se scrie sută N. t-on. Anglo-Saxon, England. Clarendon, Press, Oxford, 1971. 60. Publius Cornelius Tacitus. Despre originea și țara germanilor. Traducere: Teodor Amare. Naum. În Opere, Volumul 1, Editura Științifică București 1958. 61. Publius Cornelius Tacitus. Anale. În Opere, 3 Roman, Editura Științifică București 1964. 62. M. Thompson. Se scrie T. H. O. M. P. S. O. N. The Visigoths in the Time of Ulfila Clarendon Press, Oxford, 1966. 63. M. punct, mare punct Una cultura barbarical un roman I Germani. În paranteză Traducere italiană închid (la terța Bari, 1976). 64. Jean de Vrie. Se scrie V S. Alt germanische Religion Geschichte. B mare punct i mare punct 2 roman. Walter de Grüter. Se scrie G R U R. Berlin und Leipzig, 1935. 65. David, mumare. Wilson Le Mont Nordic. Histoire e eritaj de l'Europe barbar. Su la direction de lui Jules Talandir, Se scrie al lui Andu I Paris 1980. Secolele 5-12. Cultura și civilizația bizantină. 1. Congres internațional de studii bizantin. În paranteză, Actes închid paranteza. Secolele 1-4. Editura Academiei R.M. România, București, 1971. 2. Etud Bizantin e et Post Bizantin, un roman, publié par Lessoan de E Stanescu et Numarepunct și punct Editura Academiei, punct, punct, România București 1979. 3. Lumea bizanțului cu de studii. Col. Gilmele Biblioteca de Istorie, încât ghilimele, București 1972. 4. Digenis Acritas Traducere de n punct, punct, Pintilie și Nikos Gaidagis Prefață și note de n.i.pintilie Tanașoca, editura Univers, București, 1974. 5. Umberto Albini, Enrico Vumare. Maltese, Bizanțio sua literatura, Acuradi, Garzanti, Milano, 1984. 6. Milton Vumare. Anastos, Studies in Byzantine Intellectual History, Variorum, reprins. London, 1979. 7. Edit Arnaldi. Il fenomeno bizantio. Pan Editrice, Milano, 1970. 8. Norman H. Punct, Baines, se scrie B A Y N -S E S and Lumare. Sumaretmic. L. Punct, punct, Mos, se scrie M O S S. -S Bizantium An Introduction to East Roman Civilization, edited by, at the Clarendon Press, London, 1953. 9. Le mare punct de bail. Se scrie B E y L. L'habitation Le rue Paris, 1902. 10. Antoine Bon Bizantio în paranteză, traducere italiană, închid paranteza, col, punct, archeologii, mundi archeologii, închid Nagel, Roma, 1975. 11. George Brătianu Privilej e franchise Municipal dans l'Empire Bizantin Götner se scrie g e u t h n r Paris, 1936. 12. George Brătianu Etud bizantin d'histoire Economic et social P-Mare.Gheotner, Paris, 1938. 13. Louis Breyer se scrie b r e h i r -Î. Vi e mort de Byzantin Amare. Michel, Paris 1969. 14. Louis Breier, Le institutions de l'Empire Bizantin, Amare. Michel, Paris 1970. 16. Stelian Brezeanu, o istorie a Imperiului Bizantin. Editura Albatros, București, 1981 17. Francesco Gognaso Se scrie C-O-G-N-A-S-S-O Bizanțio, Storia di una civilta Sansoni, Firenze, 1974 18. Ana Comnena Alexiada, volumele 1 roman și 2 roman Traducere de Marina Marinescu Prefață și note de punct, și punct Tanașoca, Editura Minerva, București 1977. 19 Robert de Clary, se scrie l A. r I, La Concuet de Constantinopol. Traducere Pumare punct Charlotte mare punct de Bocard se scrie b o c, -C -A r d Paris 1939. 19 Amic. Jules Combarieu se scrie C-O-M-B-A-R-I-E-U. Histoire de la musique. Tome I mare punct A mare punct Colin Paris 1924. 20. Charles Delvoie, se scrie duele v o y e Arta bizantină. volumele 1 și 2, în paranteză traducere românește, închid paranteza, editura Meridiane, București, 1976. 21. Otto Demiu, se scrie duie M-U-S. Byzantine Art and the West, Nu mare punct, y-mare punct, University Press. New York, 1970 22. Charles Diel Se scrie D. Ie L. Histoire de l'Empire Bizantin Amare. Picard, Paris, 1924 23. Charles Diel Justinian et la Civilisation Bizantin au Siecle. Mare punct Leru, Paris, 24. Charles Diel, Le Grand Problem de l'histoire bizantin. A Mare Coli, Paris, 1948, 25. Charles Diel, Bizans, Grandeur et Décadence. Flamarion Paris 1926 26 Charles Diel Constantinopol Hmare. Laurence Paris 1924 27 Charles Diel Etude Bizantin Amare. Picard Paris 1905 28 Charles Diel E Jeans de Byzance. Mare punct de Bocard se scrie buoc cât arde Paris 1926. 29. Charles Diel la Societe Bizantin a Lepoc de Comnans Jumare punct Gamber Paris 1929. 30. Charles Diel Manuel Dart Bizantin Tâmare 1 Roman 2 Roman Og, Picard, Paris, 1925-1926. 31. Charles Diel, Figuri Bizantine, în paranteză traducere română, închid paranteza, volumele 1 roman-2 roman, editura pentru literatură București 1969. 32 Alain Duslir se scrie D U S L, -l I Le drame de bizans Ideal eșec d'une société crétienne achat Paris 1976.